Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Kulturkanalen podcast, hvor vi i dag tegner et portræt af musikeren Grazal med det borgerlige navn Melody Soltani. Her lyttede du til et klip fra Grasalles debutsingle Wedding Song, en sang der er både storladen skrøbelig og følelsesladet, og som inviterer lytteren ind i ærlige tanker om ulykkelig kærlighed. Vi møder den dansk-iranske musiker på Enghave Plads. Et stenkast fra hendes hjem. Og det er tydeligt, at hun føler sig hjemme på den menneskefyldte og stemningsfulde plads. Jamen Melody, tusind tak fordi du vil ses med os i dag og tale lidt med os til vores podcast. Hvis du vil starte lidt med at fortælle os om din baggrund og hvordan hele dit sådan, musiske liv, karriere startede. Selv tak, først og fremmest. Og øhm, altså, jeg har altid øh, skrevet sange, faktisk. Jeg gik til kliver i ret mange år, øh, og syntes det sjoveste ved det var at skrive min egen sange. Og det gjorde jeg rigtig meget, da jeg var barn, øh, vil jeg sige, sådan, ja, indtil jeg var måske 15-16 år. Og så stoppede jeg... Øh, er årsager, der er lidt forskellige, men jeg havde en meget lang pause. Øhm, men i den pause, der tænkte jeg hele tiden på at skulle vende tilbage til det på et tidspunkt. <coughs> jeg tog en, øh, altså en gymnasieuddannelse, og så tog jeg en bachelor i kunsthistorie hvor jeg gik med jer. Mm -hmm. øhm, og så... Øh, og i, ja, i løbet af alt den tid, var jeg sådan, du ved, det jeg skal lave er at lave musik, men... men øh, der gik ligesom bare nogle år, <laughs> hvor at det lå som sådan en øh, ting i baghovedet. Og så øh, nogle år efter, ja, den der bachelor var færdig, så begyndte jeg sådan lige så stille at sætte mig ved det her elklaver, jeg havde flyttet med mig rundt i de der otte lejligheder, jeg havde boet i, <laughs> og ikke spillet så meget på. Men så begyndte jeg ligesom at sætte mig ved det igen, og det var sygt angstfyldt, fordi <clears throat> jeg ikke havde spillet i så mange år, og jeg havde tænkt, at det var det, jeg skulle, egentlig. Men bare ikke rigtig gjort noget ved det. Så jeg var jo selvfølgelig ikke altså, tilsvarende ved at regnet med, at jeg ville være. Altså, sådan. Så havde du også på en eller anden måde opbygget nogle forventninger ja, til dig præcis. selv? Ja, præcis. Som jeg jo ikke kunne indfri, fordi jeg havde holdt en 8 år lang pause. <laughs> <laughs> Hvor jeg ikke havde turer altså, at nærme mig det igen. Men øhm, ja, lige så stille begyndte jeg øh, at tage det op. Og så øhm, kunne jeg mærke, at der var ligesom et liv, jeg havde, det jeg havde, jeg havde til gode der, mm. og det var helt vildt svært at gøre alene, altså Jeg, jeg, sådan, jeg skulle starte fra nul på en eller anden måde. Um, men der havde lavet sig en masse i mig, som skulle ud mm. Og så, øh, så besluttede jeg mig for at starte på en højskole, for ligesom at få altså, en lille smule hjælp mm. <laughs> um, og det var den her, at, øh, den hedder Borups Højskole, hvor jeg gik på den her sangskriverlinje. Hvor jeg lærte at producere i et musikprogram, der hedder Logic. Mm. Og øh, det, det, var ligesom, det, det var ligesom det, der skulle til, for jeg fik den øh, frihed til at skabe det, jeg ville. Mm. Fordi at det, jeg kunne sidde og sådan skrive sangende skeletter ved et klaveragtigt, det var ikke den form for sange, som jeg ville skrive. Altså, mm. det var ikke sådan uh, singer-songwriter-klaviersange. Mm. <coughs> så det at kunne sidde og producere mm. gjorde, at uh, jeg endelig fik skabt sådan et momentum, hvor jeg kunne, hvor jeg kunne uh, ja, lave den musik, jeg drømte mm. om at lave. Og så efter det, jamen det var i 18, så begyndte jeg at spille mine første koncerter i 19, og nu er det 20, og så har jeg udgivet et nummer første gang her, der hedder Wedding Song i april. Og så den på konservatoriet og er kommet ind på den her kompositions sangstårlinje. Så det er sådan... Det er der, du er nu. Ja. <laughs> Fedt. Kan du, øhm, kan du fortælle os lidt om, hvor du får din idéer fra? Ja. Jeg kan prøve, for det er altid lidt svært med sådan noget. Øh, altså, jeg tænker det er ret meget som et arbejde... Altså, sådan sætter man ned og så gør noget, og så er det, holder jeg bare min sensor vågne hele tiden, øjne og ører, sådan vågne og noterer idéer, hvis jeg finder... Det er måske også noget, som mange måske tit misforstår ved sangskrivningen, og sådan det her med, at at det er bare sådan som en åbenbaring, der bare kommer, og så er det der. Yeah. Altså, at, og ligesom et hvert andet arbejde kræver det jo også, at man sætter tid af, mm. og man netop har tænderne ude mm. og arbejder med en proces. Ja, yeah. og jeg tror, ja, jeg tror det, der, det er en myte. Altså, nogle gange så kommer der noget pludseligt, men det kan også være efter, at man har siddet i 8 timer og prøvet 500 ting, der ikke virkede. Yeah. Og så er det tit sådan, at åh, nu var den der melodi der, som som rammer mig selv, og den føles rigtig, og den kommer lidt fra oven, når den kommer, men mm. det er også fordi, så har man siddet og sådan, prøvet mange andre i ja. rigtig mange timer. Ja. Øhm, <laughs> så sådan, det er bare, altså, det, det, er, det der inspirationsbegreb har jeg sådan lidt svært ved nogle gange, ja. fordi jeg tror ikke, det, er sådan, det fungerer, jeg tror også bare, man skal arbejde. Ja. Ja. Så du har ikke sådan nogle særlige mm. personer, eller stemninger, eller... Ja, hvad ved jeg, der inspirerer dig særligt? Øhm, jo, altså... Eller har inspireret dig sådan gennem livet også bare til at vælge den vej, du har valgt? Øhm, det, det, det, det er faktisk lidt svært for mig at sige, hvorfor det der musik blev bare en ting. Det var det bare meget instinktivt, ja. fra da jeg var lille. Men øhm, de ting, er sådan, øh, jeg synes er mest spændende og altså sådan at bearbejde en eksempel i lyrikken og sådan noget, mm. det er jo meget sådan nogle sociale ting, altså sådan noget relationer og kærlighedsrelationer og sådan noget. Mm. Okay. Øhm, som er, så det er idéer på den måde fra, det, fra virkeligheden og mm. samtaler og mm. bøger og sådan noget. Men, øhm, men ja. Hvad er det så særligt ved musikken og sangen, lyrikken generelt, som fascinerer dig sådan allermest? Hvad er det, der drager dig? Mm. Jeg tror måske i forhold til andre sådan, kunstformer, så at jeg føler, det er en meget øh, kropslig øh, kunstform. Altså sådan, det er sådan, det er for mig ikke et særligt, sådan, altså jeg tænker det ikke særlig intellektuelt, eller jeg tænker det er ikke særlig øh, tænkt. <laughs> ja, det er meget fysisk og kropsligt og sensligt. Øh, og det er sådan en instinktivt øh, ja. sådan følelsesrammende ting. Ja. Ja. som Der er ikke så mange øh, tanker imellem, at man okay. hører et stykke musik, og man føler noget. Altså, det er ikke fordi, man tænker noget om det, og så Nej. føler noget. Det er sådan, man, ja. det er sådan en ja, sandselig påvirkning. Og ja. Ja, det synes jeg, det kan det ja. for mig på en anden måde, end, ja. end for eksempel at kigge på Øh, en skulptur eller en maleri nu, hvor, ja. nu snakker vi lige kunsthistorie før med sådan, ja, ja, ja. Øhm, Helt meget kropsligt ting ja. Ja. og det står også rimelig meget nu sat kunsthistorie i relation eller i, hvad hedder det, kontrast mm -hmm. faktisk til det her med øh, kunsthistorie i bacheloren, det her med at sidde som var meget teoretisk ja. ikke? altså bacheloren var jo nærmest kun at vi sad og højede lidt teori ikke? Mm -hmm. og, og at det blev meget tænkt yeah. altså, hvor det ikke var så ind, der var ikke så meget sådan, instinktiv praksis Nej. i Nej. det Nej. Og det, ja, og det, det, det her sutter mig meget på. <laughs> ja. hvad, hvad er det allerbedste ved at lave musik? Hvad er det allerbedste ved at være nået til der, hvor du er nu, hvor du faktisk føler, at du, som du sagde før, sådan, er på din rette vej? Øhm, det bedste i verden er at føle, at man har fundet en hylde. Generelt tror jeg for alle mennesker. Ja. Æh, at, øh, at der er afløb for noget, og Øhm, at, at, altså, det, jeg, det har jo bare været en, det har været en et, et nødvendighed eller et behov oh for mig. Og det er altid svært at forklare, hvorfor altså, man har det. Men, øhm, så det bedste er jo at faktisk kunne realisere det, som man altid har haft lyst til at <laughs> kunne. Yeah. Og få adgang til det. Også, det er jo øh, totalt et privilegie at kunne. Yeah. Øhm, at øh, jeg har en computer med et musikprogram, og jeg har et ældkliver, for der bare var otte <laughs> år gammel. Og, øh, altså sådan, at jeg har ligesom de ting til rådighed, så jeg kan gøre det. Ja. Det bedste er jo at sidde med en færdig demo, og så, ja. og så sådan, kunne røre sig selv nærmest. Ja. <laughs> altså, at ja. have lagt et eller andet ud, i, i, uden, ud af sig selv. Mm. Og, så, og så findes det uden for en selv. Ja. Det, er, det er jo en totalt ja, ja. Ja, virkelig. Altså det der med som du også siger. Altså det er jo på en eller anden måde det højeste et menneske kan opnå. Altså, nu bliver det meget filosofisk, men det der med at føle man er landet på rette hylde, altså så kan alt andet være det lige meget og alle de der ydre materielle ting kan også være lidt lige meget, hvis man føler sig tilpas i det ja. man gør, ikke? Ja. Mm. Øhm, hvilke kunstnere lytter du selv til? Er øhm, rigt, rigtig meget forskelligt. <laughs> <laughs> Jeg lytter til øhm, altså, ret meget for eksempel iransk musik. Øhm, der er nogle som ret store, nogen, som mange kender. Der eksempel, er der den største popstjerne, som har været altså, iranernes musikmor i virkelig mange år. Hun hedder Gugush, mm -hmm. <coughs> og hun lavede også ting før revolutionen. Hende lytter rigtig meget til, også hende Ramesh, og hende hedder Romesh, og der hedder Kudu Mai, som er en fyr. Øh, øh, ja, det, det, det dyrker jeg rigtig meget. Der er noget sådan nostalgisk i det for mig. Og har musik været en stor del af dit barndomshjem? Øh, ikke sådan specielt. Altså, der er ikke, jeg har ikke sådan en far med en Jeg tror, det er måske er en stor del af... Æ, Iransk kultur, at man Hver gang vi har mødtes Bare familien, så har vi danset til musik Altså mm. sådan det der var lille Så, så, så dansede man ligesom Sådan den umiddelbare kropslige Ja, hele det musik, der jo. Ja. Æ, Til sådan en lille familieforsamling mm. <laughs> Æ, Så på den måde, ja Æ, Men ikke sådan noget med At Æ, Melody, du skal lige høre den her Beatles-plade Eller... Øhm. Så sådan en musikalsk opdragelse. Ja, nej, den har jeg ikke haft. <laughs> men jeg tror at måske, at den har ligget ja, sådan. <laughs> nej. <laughs> det her er Pink Floyd <laughs> sådan, Det har jeg slet ikke haft. Men, men jeg har ligesom bare på en måde altid været musik i vores måde at samles på. Ja. Øhm, ja. Men jeg har ikke sådan vild musikinteresseret forældre. Der har ikke været den slags nej. opdragelse. Kan du fortælle os lidt mere om valget af dit kunstnernavn? Ja, øh, det er Og det er øh, altså et bestemt form for, for mellemmødselig kærlighedsdigt. Mm. Det er det, det betyder. Øh, eller står for. Ja. <laughs> altså det er det ordet, betyder, ja. og, øh, og, og det betyder. Jeg har to pas, og i mit øh, danske pas hedder Melody, og i det iranske pas hedder Grasal, Så det er faktisk også bare mit andet... Øh, navn, kan man sige, mm. og det er derfor jeg, jeg har kaldt mig det, og det er også sådan, det har lidt sådan øh, ja, sådan der er en værdi i det, fordi det også er en øh, hjemkomstfølelse altså, alt det med at lave musik, og, og så har været rigtig flår over det der navn det har været meget, der var lille, sådan skammede mig over, hvor, hvor sådan den der halslød og det lød så sådan foreign og det vil jeg jo helst ikke være og det er jeg jo bare. Og <laughs> så altså det ja. med at, sådan at omfavne det, og omfavne min, min øh, musikdrøm, øh, eller hvad man skal kalde det. Og sådan hele det der, ja, det er sådan et hjemkomstprojekt. Mm. Og, og det er også derfor, jeg kalder mig det, og det er derfor, det er mit kunsternal. Det er da så fedt. Det synes jeg virkelig. Det, det, det er et godt navn. Som jo er dit eget navn. Så det er oplagt. Øhm, er der emner eller tematikker, som taler særligt til dig, og noget, du sådan særligt gerne vil. Vi har allerede været lidt inde på det, men så du kan uddybe lidt, hvad du sådan også gerne vil formidle det gennem din musik. Mm. Mm. Altså uden at være sådan, jeg et medium, <laughs> så ser jeg mig selv bare meget som sådan, øh, sådan øh, symptom på min samtid, ikke også? Jo. Altså, det, jeg tror ikke på, at jeg er særlig særlig, mm. men jeg tror på, at øh, jeg, jeg øh, hvis jeg, jeg, jeg Øh, har kærlighedssorg gennem en iPhone. Altså, altså, der er ligesom sådan nogle ting, der er meget tidstypiske. Mm. Tids I nogle, altså, nogle universelle smerter eller universelle temaer, som jeg sådan, prøver at forankre meget i nutiden, og hvordan de konkret mm. opleves for øh, vores generation, eller <laughs> nu. Altså, sådan, det synes jeg er ret spændende, sådan... Også fordi, altså personligt synes jeg, det er, og det kan godt være, at det lyder som den største kliché, men det her med, at, at, at musikken er jo også netop noget, som man kan relatere til. Altså mm. jeg har da så, jeg kan ikke tal på, hvor mange gange jeg i mit liv har sat en sang på, som, som hjalp mig mm. i en eller anden sindstemning, eller, eller en problem, eller hvis jeg var trist, så var det noget særligt musik, jeg satte på, og det, det hjalp på en eller yeah. anden måde. Fordi yeah. det der med at, at få det ind på den der sanslige måde, og med lyrikken, og med mm. det hele i en, sådan en stor, sådan, sammenhæng yeah. er bare lækkert yeah. <laughs> ja det er, det er jo livsredderi yeah. altså det er jo, ja, det, det er jo både sådan genkendelse og det er sådan øh, bare, hvad siger man sådan du ved lyd til din til det der ikke kan sættes mm -hmm. ord på og sådan ja yeah. der er alt muligt med det yeah. men sådan, øh, ja, tematisk så er det meget sådan noget øh, Universelle ting, man altid har behandlet. Kærlighed og sådan noget. Mm. Men så, men så ligesom prøver jeg at sådan konkret se, hvad, det, hvad der sådan snakker om eller skriver om, hvordan det kommer til udtryk nu. Eller sådan. Mm. Ja. Så har vi skrevet et spørgsmål her, som handler om sådan din æstetik, og det lyder måske lidt underligt, men sådan, om du gør der nogle særlige overvejelser i forhold til din æstetik eller din personlige fremtræden i forhold til Altså, hvilke rammer, måske jeg har skrevet sceneshow, eller de billeder du lægger op, eller altså, om, om du gerne vil have en særlig sådan æstetisk ramme omkring din musik? Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Sådan jeg, kan, jeg Jeg har en, jeg er sådan meget bevidst om, hvad jeg ikke vil. Mm. Øhm, som er f.eks. at have sådan nogle... Øh, altså, det, et eksempel er sådan... Jeg prøver at undgå at have en, nogle meget sådan... Øh, en bestemt era refererende tøj på, eller sådan... Der er sådan nogle ting, øh, men jeg er ikke nået til, fordi jeg stadigvæk er i den proces, hvor at jeg finder ud af, hvordan øh, hvordan spiller jeg overhovedet min sang live. Så sådan... Jeg er ikke nået til at skulle tænke over det der ekstra pynt. Nej. Altså, eller sådan... Som det ikke kun er. Det er ikke kun pynt. Æstetikken er også vigtig, men jeg tænker, jeg tænker først og fremmest musikken, mm. og, så, og så er jeg så ikke noget til det andet. Jeg kan ligesom, jeg har sådan instinktivt, har jeg en smag, og den ja. følger jeg bare. Ja, ja. Men, øhm, men det, er ja. vel også, det er vel også på en eller anden måde, som du siger, et ekstra lag. Altså mm. det er først og fremmest, så er det vel musikken mm. også, som du siger, der skal, ja. skal fylde hos dig. Ikke? Ja, det bliver mening. Det skal lige siges, at vi sidder midt på Enghav Plads, så hvis der er sådan lidt baggrundsstøj for noget øh, vejarbejde, så er det derfor. Øhm, kan du fortælle os lidt om, hvad du arbejder med i øjeblikket, og hvor du sådan, øh, hvor du er i dit liv? Ja, jeg laver sku' sange. <laughs> jeg, altså, øhm, jeg skriver en masse sange, og... Jeg har sådan et management, jeg arbejder sammen med omkring sådan... Så prøver jeg at planlægge, hvordan, hva hvad der skal udgives, og hvornår det skal udgives. Og mm -hmm. Nu har der jo lige været det her <coughs> fede lockdowns-periode, som jo har sat... Altså i hvert fald musikbranchens live-del rigtig meget på pause. Mm -hmm. Så jeg skal spille nogle koncerter igen til efteråret, og det glæder mig rigtig meget til. Så det går jeg sådan, og så skriver jeg nogle sange nu, som jeg tænker, hvordan skal de ligesom spilles live, og ja. hvilke skal, ligesom, det, hvilke skal øh, ud, udgives eller spilles, og det er sådan noget, jeg er i gang med. Og så kan jeg bare vente på at starte på konservatoriet, ja. og få den der helt luksusversion af at være, sådan, ja. altså, at være i gang med at etablere sig som musiker, hvor man ja. Ja, får feedback og SU og faciliteter og ja. sådan noget. Det var totalt øh, en privilegeret ja. måde at skulle starte op på, ja. Ja. Er helt sikkert ja. mm -hmm. øhm, Kan du så fortælle os lidt om, hvad du går og, og drømmer om? Altså har du en en særlig drøm i forhold til musikken? Er der noget du rigtig gerne vil opleve? Eller ja, hvad hvad kunne du godt tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig, altså jeg skal lige jeg skal lige passe på, hvordan jeg siger det, så det ikke lyder totalt sådan. Øh, øh jeg er messias men det er fordi, jeg, sådan hele, sådan jeg vil på en eller anden måde gerne forene nogle af de, øhm, nogle af de musiske elementer, jeg kender fra min iranske baggrund med en, den form for pop, jeg godt kan lide fra øhm, Vesten. Mm. <laughs> og det projekt vil jeg gerne have i går op i en højere enhed, og jeg på en eller anden måde... Altså, jeg synes, altså, jeg, jeg, det er jo den lyd, jeg har, men at den kan... Den kan Øh, udbredes. Det drømmer mm. jeg om, ikke? Mm. Og så... Jeg vil bare gerne spille en masse øh, koncerter. Jeg vil gerne udgive en masse musik, og jeg vil gerne... Øh, er der et særligt sted, du godt kunne tænke dig at optræde? I DK er det jo Roskilde <lødder> Festival. Det kunne være, det kunne være fedt og, Eller, det kunne være stort, ikke? Ja. Det, det tror jeg mange drømmer om. Det drømmer jeg også om. Der er jeg ikke, det er jeg ikke bedre end. det forstår jeg så godt. Ja. Det vil jeg gerne. Øhm, men ellers så. Altså, jeg tror, det er sådan en milepæl, hvis man, hvis man, når man får lov til det. Men, mm. men ellers så. I udlandet har jeg vil også gerne altså, spredt videre okay. end en Lille ja. Danmark. Ja. ja. ja. Fedt. Skal se her. Så har vi sådan nogle lidt mere generelle spørgsmål her til sidst. Øhm, og øhm, ja. Jeg tænker, at vi bare snakker om det sådan, stille og roligt. Mm. Øhm, men øhm, har du nogensinde tanker om, hvad du synes, det bedste og det værste er ved sådan noget, som musikbranchen generelt? Altså nu at blive en del af det som sådan en større branche? Mm, det bedste og det værste. <coughs> det bedste <laughs> er jo at kunne udgive altså, musik og mm. spille koncerter. Mm. Det værste er, at... Øh, og det, jeg skal jo lige sige, at altså I kan passe på, men der er jo noget med sådan nogle øh, folk, der har monopol på, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvad der får lov til at blive spillet i radioen, hvad der ikke gør. Altså, mm. Og det er jo som regel nogle, nogle øh, fedemiddelrende hvide mænd, der sidder og bestemmer det. Og det er jo en meget, meget skidt ting. Også i forhold til øh, balancen mellem kønnes, og hvordan, hvilken antal afspilninger i f.eks. radioen eller ja. bookinger og sådan noget der er jo en skævvidning mm. og øh, det er noget pis ja. øhm, så det er klart noget af det værste som jeg er bekendt med mm. det kan jo være at jeg kommer til at men som og, du også kan arbejde imod men som jeg også kan råbe op om på ja. et tidspunkt ja. Præcis. Ja. Øhm, ja så kommer lidt mere sådan et øh, filosofisk spørgsmål om, om kunsten, men øhm, ja, hvorfor er du, eller mener du, at, at kunsten og musikken øh, er vigtig at have i et samfund, og hvorfor den er det? Sygt stort spørgsmål. <laughs> okay, altså det er vigtigt. Det er vigtigt. Punktum. Og det er det, hvorfor er det det? <clears throat> det er det, fordi der er nogle ting, som øhm, altså ikke kan behandles på andre måder, tror jeg. Mm. Altså, som der er nogle, der er nogle øh, ting, som er øh, for evigt, på tværs af tid og på tværs af sted og på tværs af mennesker og alt muligt. Nogle universelle ting, som, øh, som øh, ikke kan, ikke kan intellektualiseres eller rationaliseres eller fortænkes. Og, og sådan, så, så har man tror jeg brug for at øh, have et rum til, øh, til at mærke bare eller sådan at til at sin stimuleres eller sådan og det er vel ofte det, det kunst kan gøre. Mm. Er det vigtigt at kunsten og musikken er musik er jo kunst øhm, personlig og kan den overhovedet ikke være det? Jeg tror du? Mm. Jeg tror ikke det er vigtigt, at den er personlig. Nej. for mig i hvert fald. Mm. Øhm, jeg tror ikke, den ikke kan være det heller. Jeg, jeg mener, jeg tror ikke, at, alle, behøver at, øhm, at altså alle kunstnere behøver ikke at arbejde med dem selv. Eller sådan behandle dem selv i deres musik. Nej. Det er overhovedet ikke en Nej. nødvendighed, tror jeg. Øh. <laughs> Urban baggrundsstøj. Hvad hedder det? Men, men, øhm, men om den kan lade være med at være det, det tror jeg ikke. Man kan ikke rigtig, man kan ikke aldrig nogen sådan... Øh, altså. Det er måske svært at sætte sig selv uden for det, man sådan skaber ja, man kan, på en eller måde. Det kommer jo fra det kommer jo en, fra en. Altså man kan, ald, man, kan, man kan beslutte sig for at øhm, du ved, jeg ikke, skrive en sang om nogen andre. Eller <laughs> om noget andet uden for en. Men det er jo stadigvæk med ens... Øh, Synsbom. Ja, ja. Det kan man aldrig nogensinde afkoble sig, tror jeg. Ja. Ligesom at øh, en malers øh, hånd <laughs> altid er frisent. Ja. Jeg, tror, ja. jeg tror, det er, det tror jeg ikke, man kan. Nej. Men jeg synes, det er fedt, hvis man ikke navlepiller generelt. Mm. Ja. Eller det kan jeg godt synes er lidt kedeligt eller unødvendigt. Mm. Så skal man i hvert fald hæve det til noget andet. eller sådan. Ja. sådan til noget vedkommende for andre. But, øhm, Ja, jeg tror ikke, man kan adskille sig selv. <laughs> Nej, det har du nok ret i. Øhm, så vil vi gerne bede dig om at færdiggøre sætningen for os. Øhm, musik er... Hvilken det er, at jeg har spurgt med hjælpelsede, folk? Desværre. Jeg har faktisk ikke noget med. Er ja. ja. ja. du Ja. I lige måde. måde. Ja. Der ja. øhm, musik er... Øh det med færdig, se, ja. Ja. Musik er vigtigt, så vi kan finde en patti. Ja. Og min musik er <laughs> <Sygt> fed. <laughs> det er et godt så. Vel, når det til sidst, øh, kan du fortælle os lidt om hvor vi kan eller hvor lytterne kan øh, kan se mere til dig og, og lytte mere til dig? Er der noget du lige er der nogen sider, <laughs> er der noget? <laughs> Ja, filmer mig på Insta, på Facebook og på Spotify. Jeg hedder Grazal, g h a, -z -a -l. Ej, og så spiller jeg øhm, nogle koncerter efter, men de bliver annonceret på de sider. Så, så det er det er relevant faktisk, hvis man også vil og høre dig, så skal man ind på de sider. Præcis. Ja, g h a z a -l. Look me up. Det her måde videre. videre Vil vi sige tusind tak for interviewet med dig Det var en fornøjelse Og vi glæder os rigtig meget til at følge med I, i resten af din, uh, dit musikalske liv Altså hvis jeg skal sige at Vi har allerede hørt ret meget på Wedding Song Og er ret vild med den ja. Altså jeg er også ret vild med det billede du har lagt til ja. øhm, Fordi jeg synes det var sådan, Altså hvis vi snakker estetik Så er det bare mega godt fanget Altså sådan der har sådan en smurt ind i kage Altså det er godt ting også. Så øh, ja Det er, det var også et hit hos os. Ja, nok, tak. Tak. tak. Her på Kulturkanalen kan vi kun anbefale, at du følger med i Grasals videre musiske fær, noget som vi personligt også glæder os meget til. Du kan finde hendes debutsingle Wedding Song på diverse streamingtjenester, og kigge forbi hendes Instagram under navnet Grasal Music. Her på Kulturkanalen siger vi tusind tak, fordi I har lyttet med i dag, og vi håber, at I har lyst til at smutte forbi vores Instagram samt vores online platform kulturkanalen.wordpress.com og øh, følge med i vores brede spektrum af kunst- og kulturanlæg i Øjenhøjde. Vi siger mange tak for i dag.